Nagy Katalin Ebből, hogy három kihívója van Tarlós Istvánnak Egy ellenzéki közös jelölt Karácsony Gergely Puzsér Róbert, akit az állampolgárok a centrumban egyesület jelölt illetve Berki Krisztián aki független jelöltnek mondja magát Egyébként a héten hosszas egyeztetés után megállapodott a jelöltekkel a közmédia, hogy ma reggel fél 8 és 8 óra között mindhárman bejönnek, és egymás után ismertetik programjukat. Itt a Kossuth Rádióban és az M1 stúdiójában is. Csütörtökön aztán Karácsony Gergely lemondta, mert hogy ő nem akar egy napon megjelenni a többiekkel. Köszöntöm a stúdióban Pussier Robertet. Ön hogy látja, miért mondta ezt le, ezt a bizonyos lehetőséget karácsony gerge? Sejtelmem sincs, nem szeretném kommentálni. Rendben van. Ön azt mondja, hogy az ön számára ez a feladat és ez a jelölés, ez nem egy megélhetési stratégia, nem karrier lehetőség, hanem szenvedély és küldetés Ez így van, ez így van. Hát azt hiszem, hogy ez a döntő különbség, a politikai osztály, meg a civil alternatíva között. A politikai osztály tagjai azok. Ebből akarnak megélni. Valójában nincs ügyük, hanem hazudnak egy ügyet azért, hogy aztán abból megéljenek. Aztán, amikor megmérik, hogy az ügyük az, hogy, hogy áll a közvélemény tükrében, és azt látják, hogy az ügyük már nem olyan vonzó, úgy dobják el az ügyüket, mint a kapcsarongyot, találnak egy újat, amit éppen megmért az intézet, és kívánatosnak tűnik, már is elsajátították, és már azt hazudják a magukénak. Tehát a, valójában a hatalomhoz rendelik az ügyet, és dobják el, és veszik fel újra, vagy akármelyiket, e Egy civil épp az ellenkezőjét teszi ennek. Egy civil, egy civil, a, a, az ügyét szentségnek az ügyét akarja megvalósítani mindenáron ez és a hatalom az eszköz a hatalom a kapcsaronyt amit bármikor eldob vagy bármikor fölvesz attól függően hogy hogyan tudja az ügyét hasznosabban szolgálni az biztos hogy a választók örülnek annak hogy valaki ilyen lelkiismeretesen áll a kérdéshez csak az a kérdésük hogy nagyon rokon szemves nekünk ez a fiatalember de vajon érte hozzá te amikor azt mondják hogy sétáló budapest az egy nagyon rokon szemves de amikor mondjuk meglátjuk a rajzokon az, hogy a lánchídon középen nem autók mennek majd, hanem füvet vetnek a lánchídra, akkor fölmerül az emberekben a kérdés, hogy rendben van. Tehát eddig is arról beszéltünk, hogy még kellene több híd, mert nem tudjuk a nagy forgalmat megoldani. Na hát, pont ez a nagy forgalom az, amit, aminek az elejét kell venni. Tehát pont ez a nagy forgalom. Meg megoldható? Igen, igen, és ez a feladat. Tőlünk nyugatra számos városban megoldották ezt. Számos városból, város szívéből kitiltották az autókat, a körül egy behajtási zónás gyűrűt hoztak létre, és igen, az emberek bizonyos része elkerüli, a város belső részétnek nincs más választása, a zsebére hallgatva elkerüli a beha behajtási zónát, és inkább választja a közösségi közlekedést, és sokan lerakták az autót, igen. És akkor itt állunk, hogy kellene, ahogy olvasom, a Jászai Mari tértől, a Várnegyed lánchíd, tehát ez a, erre a szűk körre gondol? Ez egy, ez egy összefüggő sétáló amely a körúton belüli pesti oldalt, a Dunával összefüggő rakpartot, mármint pesti rakpartot, a Lánchidat, a Lánchiddal összekötött Várnegyedet, illetve a Tabánt foglalja durván magában. Tehát ez, ez lenne a, a sétálóövezet. Ezen a sétálóövezeten belül nincs helyük autóknak. Természetesen a mentőautó, természetesen a rendőrautó, tűzoltóautó, és hajnalban az áruszállító teherautó behajthat. De ezen kívül nem szeretnénk látni autókat. A Lánchíd, az egy világ csúpsága, hogy az a híd az ma is autóforgalmat vezet át. Annak a hídnak az a, az a leg, egyik legfőbb kincsei és szimbólum a Budapestnek. Annak a hídnak, sétáló hídnak kéne lennie. Hát ez olyan, mint hogyha Firenzében a Pontevecchion autó, autóforgalom lenne. Hogy olyan, mint hogyha Prágában a Károly hídon autóforgalom lenne. Hát, és ez Annyira kínos, hogyha az ember Európából, Európa nagyvárosaiból visszajön ide Budapestre ezt látni. Például persze, aki itt éli le a komplet életét, és nincs meg ez az összehasonlítási alapja, az, az úgy látja, hogy itt minden rendben van, igen, de nagyon nem. Igen, de érdekes, hogy azért csak Kelet-Európa legélhető városának tartja az Ekanamaszt, a fővárost, brüsszeli összesítések szerint, és sokat lépett előre Budapest. Jó, lehet, hogy ez turisztikai szempontot jelent. Hát igen, de és azért... meg a, a rossz minőség. Hát, minőség az élhetőség azért az a helyben lakók számára is jelent. Hát, sőt, elsősorban nem az ő számukra jelent. Igen, nem, de, amit... de az igazság, hogy én itt élek, és tudom, hogy a város élhetetlen. Tudom, hogy a város a GDP nagyobb számú pörgésére, a, a autókra Elsőrendűen az autókra, az autóforgalomra optimalizált. Ez a város, ez egy akadály, amin át kell vergődni az embernek nap, mint nap, hogy az otthonából a munkahelyére, a munkahelyére ő vissza az otthonába eljusson. Ehhez, ezzel szemben mi egy olyan város szeretnénk, ahova megérkezni érdemes, ahol kultúrát fogyasztani érdemes, ahol, ahol sportolni érdemes, kerékpározni, sétálni, szociális életet élni. Hát, é, é, nincs erre lehetőség? Most Budapesten úgy látjuk. Én úgy, úgy, én úgy látom, hogy Budapest al alapvetően élhetetlen. A körút gyakorlatilag elvesztette a kereskedelmét. A, azok a, azokat az üzleteket a plázák tönkretették. És ez a, a, a, a, a város van? utcai nem van? A város utcái terei nem a, nem a közösségi élet szinterei. A közösségi élet a plázákba költözött. A, a város az pedig, az pedig egy élhetetlen. Autoforgalmat átvezető, 70-es években ő üzemeltetett nívomban. Jó, a köz közlekedés után térjünk át a lakhatásra. Mit kellene változtatni? Annak érdekében, hogy, hogy az ön számára megfelelő legyen Budapest lakhatási helyzete? Budapest lakhatási helyzete az egy nagyon-nagyon súlyos és nagyon-nagyon komplex probléma. Én, én úgy gondolom, tehát az én hozzáállásom az, hogy például az Airbnb-nek, Annak, annak adóznia kéne, meg úgy általában azt gondolom, ezekről a ezekről a az IT-s fejlesztésekről, hogy, hogy ezeknek illeszkedniük kéne az adott ország jogszabályi és adókörnyezetébe. Tehát az úgy nem oké, okay, hogy adót, adót kerülnek el azok, akik ilyen módon adják ki az ingatlanjaikat. Tehát azt gondolom, hogy ez itt, egy, itt van egy nagyon súlyos jogkézak. És ezt, ezt a joghézakat sajnos Magyarország tele van ilyen joghézagokkal. Ezeket a joghézakok, ezeket a hatalom Csak? szándékosan hozza létre annak érdekében, hogy hogy saját magát jutalmazza, vagy saját maga számára a lehetőségeket biztosítson, és aztán ezekbe a joghézagokban különböző vállalkozások, különböző cégek benyomulnak, hogy ott extra profitot termeljenek maguknak, és abból ne kelljen adózniuk. Tehát azt szerintem egy közbotrány, hogy, hogy rengetegen ezt adóelkerülésre használják. Tehát ezt például szerintem rendezni kéne. Föl nem merült az a lehetőség, hogy amikor kialakul egy helyzet, arra születik egy szabályozás. És aztán ahogy változik az élet, és sokan megkeresik a kiskapukat, el kell tenni bizonyos időnek, ami kiderül a tapasztalat, és akkor szükségeltetik egy másik változás, egy másik jogszabályi rendezés például. Nem? Igen, csak itt én azt látom, hogy itt a jogszabályoknak nem a rendezése a cél. Tehát itt nem, nem olyan. Itt nem a jog uralkodik, itt a jog a hatalom kapcarondja. Itt a jog arra szolgál, hogy igazolja az offshore számlákat, hogy igazolja a szektorok magántulajdomba vételét. Tehát a, a, a súlyos Csak. probléma az az, hogy nem a hatalom követi le a jogot, hanem a jog követi le a hatalmat Ez a súlyos probléma. Ebben különbözik egy jogállam, egy intézményes támudalizmusban. Igen, lehet, hogy önnek inkább a parlamentbe kéne törekednie, mert főpolgármesterként nem biztos, hogy ilyen jogszabályokat meg tud majd Valami változtatni. Hall. Köszönöm, hogy eljött. Nyilván lehetőségünk lesz majd még beszélni, hiszen úgy tudom, hogy most kb. 150 oldalas, ugye, ez a program, ez amit így ön megállt, nem tudtuk mindegyiket sorra venni. Pusdél-Robertet, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület főpolgármester jelöltjét hallották.